Будь-яка земна родина у величальних піснях, весільних, колядках, підносилася до рівня небесної, і це була найвища похвала для них. Повів Іван коня до води, надибали його три розбійнички, стали його сікти-рубати, сікти-рубати-розпитувати, чи єсть у тебе рідний батенько, чи єсть у тебе рідна матінка, чи єсть у тебе рідна сестриця? В мене, батенько, ясний місяць, в мене, матінка, ясне сонечко, в мене, сестриця, ясна зірниця. І з місяцем порівнювався і весільний коровай, на якому виліплювали сонце і місяць, райські пташки, символи шлюбу молодої пари. Світи місяченьку з раю до нашого короваю, бо такий наш коровай красний, як на небі місяць ясний. Оскільки будь-яка шлюбна пара прирівнювалась до небесної, то не дивно, що місяць згодом став символом нареченого в піснях народному соннику. Якщо дівчині присниться місяць, прибуде милий. Місяць у хмарі, жених буде бідний, ясний, багатий, повний. Старий посватає, молодик – молодий. Оскільки молодик, як символ небесного парубка, несе в собі чарівну силу любові, то дівчата найчастіше зверталися до нього, благаючи допомогти в коханні, прикликали судженого показати його в сні. «Місяць, Володимир, світиш ти високо, бачиш ти далеко, побачи милого судженого Івана в північній стороні. Призови його ко мені, не дай йому ні пити, ні їсти». Ні з другої сісти. Небесне світило має силу оберігати Людину від злих сил, Недобрих очей. Як мати Ганнусю родила, Місяцем обгородила, А сонцем підперезала, Як до шлюбу виряджала, Співаються у весільній пісні. Символи небесного світла на землі, Дорогоцінні метали, Коштовне каміння, Золото, сонячного, срібло, залізо, місячного, перли, корали, зорі. Тому персні, браслети, намиста, сережки, голки, шпильки, гвіздки, ножі – речі-обереги, які використовувались у повсякденному житті в обрядах. Не випадково так багато золота і срібла в казках, легендах, замовляннях, обрядових піснях. Все це – Символи небесного світла. Місяцю місяченьку, Світи нам доріженьку, Жебисьмо не збаблудили, Вінойка не згубили, Бо наш Вінойко красний, Як місяченько ясний, І ще вищий від плота, Ще дорожчий від злота, І ще вищий від гори, Ще ясніший від зорі. Людмила Іванікова Зоря, по той бік гора, по сей бік друга, поміж крутими горами яснає зоря. З яким захопленням у народній поезії оспівано образ ранкової та вечірньої зорі Венери? Неї милувалися з прадавніх віків усі народи Європи і Азії. Зоря-зоряниця – Найулюбленіший образ українського фольклору і міфології. Як же виник він? І яка його трансформація? Із замилуванням дивилась людина в вечірнє небо, де зародилась, зароживілася ясна зоря, закрасила собою край неба, а згодом зустрілася з місяцем та й мандрує собі з ним у парі. Невідоме... Далека людина бралася пояснити через близьке, зрозуміле. Чи не нагадується зустріч і кохання дівчини з молодим парубком? Справді, зоря – це ніби дівчина, може, така ж, як і земна, але дуже гарна, бо небесна. Отже, незвичайна. А місяць – то її милий. У них там на небі все, як і в нас. Але й не так. Має бути краще, якось незвичайно як почав творитися міфологічний образ богині Зорі. Хоч їй приписувались певні людські якості,